Doina judecății. Doamne, doina ca o cruce, stă smerită în fața ta. Versul palmelor străpunse, smirnă dau spre slavă ta. Doamne, doina ca un rug, s-a aprins în fața ta. Jarul sacru al iubirii arde încet, tâmâia în ea. Doamne, doina ca o porumbiță, aripa o arăta. Ca să vezi cum adevărul, pana albă i o făcea. Doamne, doina ca o rădăcină din cuvântul tău ieșea și din ea scotea tot dorul care ție ți cânta. Doamne, doina ca un cuget, beata acum stătea, ca să vezi dacă a am plinit cât trebuia. Doamne, Doina ca o vie, rodul ei îți aducea și cu râvnă, toți ciorchini, slujba sfântă onălza. Doamne, doina ca o cale, raza în lume arăta, și arăta, rănită, umilită, s-a întors la curtea ta. Doamne, doina ca o floare, mâna milei o lua, ca să albastră jale, azi la judecata ta. Doamne, doina ca o sfântă mucenică îspărea, fiindcă ea era credința unui neam ce te iubea. Doamne, doina ca o binecuvântare, Date nouă ai primit, și cuvântul de Sfințire pentru noi, tu l-ai rostit. Lacrimă pentru numele de dor nemuritor. Doamne, cel ce un nume nou, nemuritor și prinde dor nefăgăduit, pune în el dragostea ta, care la față ne-a schimbat și asemănarea cu tine ne-a dat. Când genunchii durerii la tronul tău de slavă i-am aplecat.